Bismillah, rrahman, rrahim, alhamdulillahi rabbil alameen, wa s-salatu wa s-salamu ala rasoola muhammadin, wa ala alihi wa s-shabih, wa mentabi'ahum bi ihsanil a yomid din. Allah në madhruvar f'alë ndirojmë, dhe të përti ndim dhe f'alë kërkojmë, ndër sallav da'ta dhe bëkimët allahu të qofshin Allah bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam, bi faminët i shokët dhe të gjëta që ndiëkin këtë rukë dhirën dhe në fundë të kësajbota të ndërru lëzër besimtar në takimet e kaluara kemi folër për <coughs> një vlerë të rëndësishme shëshërore që në nëzit për të feja jonë për një edukat që duhet të stolizme të besimtari nga se është e nevojshme, ma dje e domazdësht në përten jetë në kësaj bote. Kemi folë për bashkëpunimin dhe si duhet me bashkunu ne ndër me vetë. Rëndësia e këtij bashkëpunimi, do çdo ashtu kemi folë edhe për atë bashkëpunimin negativ që ne nuk duhet të gjimdemi në ato fushat e bashkëpunimit, ku bëhet fjalë për gjëra të liga, të këqija të ndaluara kështu më radhë. Pandemistar nuk bashkunan me i bë dëm dikujt. Pandemistar nuk bashkunan me e dëmtu ndo kan e kështu më radhë përbashkunan në dobi, në mirësi, në punë të mira, në devëshmëri e kështu në radhë. Sot dhe të vazhdojmë të flasim për një vlirë të radhës rëndësishme që neve si besimitarë në duhet dhe e kemi të nevejshme njëtën tonë të, të përdetëshme. Njësë njërës të ndrëllëdhër gjatë ditës me djetër e herë kërkuat nga ne që ndoshta të marëm dhe një qëndrimë të gjykojmë për diqka, të flasim për diqka, të bëjmë diqka. Dhe jorë alëherë në andodhë që, si pasojt në një presjoni dhe në ngutije, të marrim vendime dgabuara, të gabuara, të marrim qëndrime të dëmshme, ju të duhora. Andaj islami në mësën që ne t'jemi gjithë mund të përmbajtor, të përmbajti në kuptimin e asaj që mos të nëzitojmë, mos të ngutemi, mos t'i kapim gjerat me vrull, mirë pa, t'i mënduim gjerat mirë të analizojmë pastaj të marim vendimet e duhura. Këso që besimtarë në kuadat e formimet e ti, edukatas e ti, vlerave të ti që duhet me i përvecuar është edhe të jetë i përmbajtor. E tjetë i përmbajtor nuk kuptan mos tjetë i ngutë shumë, ju i nëzituar, por t'i mërë gjerat me një lej gradualiteti Dhe një loj durimi, dal nga dal Për këtë, Allah o Gjellewala ka përmandur në Kur'an Edhe rastët pejgambere si kanë qenë të përmbajtur, nuk kanë zituar Por edhe gjitha ështëto pejgambere sallallahu aleyhi wa sallam Zotë i Gjellewala thëtë në Kur'an Ja e yuha lëzhinë ha amanu Inja e kum fasikun bi nabain fa të bajenu Në të sivu qawmen bi gjehala Fë të sbihu ala ma faaltum nadimin Ojo që keni besuar Kër ndoni njëri i pasi gurt Që din me shtremnu lajme Kër dikush i til ju siel lajme Mas në zitani me gjiku Diri sa nuk e verifikani lajme Këtu Allah në mësën që Ti me të përmbajtur Në pranimin e lamët Jo gjdo kështë që ka të kalëzane, që ka të tatë është e vërtetë Kë dalë Duhet me vërmiku Se kështë e këna me asheru ma tuti insha Allah Gjithashtot edhe Muhammedi sallallahu al-sallam ka thënë Ka pas një shok Al-Ashajj ibn al-Qais Randhi Allahu ta'ala anhu Ka qenjë nga shokt E pejgamberit al-sallatu wa salam Një det i tha Muhamedi a.s. In në fika khaslatani, ju hibbuhum Allah. Ti i ke dy cilsi. Tësat i dënë Allahu Jalla Ho'ala. Ti i ke dy cilsi, i dënë Zote. El hilmu wal anat. Tha je i matun, i man qërje. Dhe je i përmbajtur. Nuk ngutësh dhe ojë ndërguar i Allahut, këto dy cilëci që i kam, a më ka falë zotin me to, apo i konfitu gjatë jetës, dhe jo ti ka falë zotin. Andaj ka me lindje kështu, nga se njëru ka mundësi të këtë disa vdhera me lindje, qështu ka lindaj, zotin e ka dhonë, po ka dikosh me të rënim, dhe shëse ka pas bash të theksuar këtë vler, mirë, pa për e ka përvecu me kalim në kosë, edhe kjo është e mundëshme. Andaj e përmeni pegamiri sasëm Se Allahu Gjallewale e dën njëriun E përbajtur Njëriun qëli nuk nëzitan Nuk gutet, nuk është i vrëdhë shumë është i matur Muhammedi sallallahu aleyhi sallem Dolin nga mekeja për të kërku një vend Më të përshtatë shumë përthirje A i fëtan të njerëzit një islam Në besim pasër Mir po popletin me që refuzonte. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam tentoi të çë me kërku një shoqri tjetër, një vend tjetër ndoshta ata pranonin më shumë islamin. Dhe vendosi të shkojë në qytetin më të afërt me Mekën, në Taif. Taif është afër 70 kilometra prej Mekës. Ervani më afër me Mekën. Shkojn Taif, apo shkoi njerëz më i ftu në fe, pa asht të këqë, pa as të tendencë Thje është me ma ofrua të të në zotit Mirë pa ata o solën shumë kach me ta Le që ofenduan e shan Pa ata dhe gurzuan e dëbuan ma dje dhe e gjakasën Dëmonë rrëthë të gjakën nga këmë të pejgamberi sasallëm Dhe nga pjesë të rupitin nga gurët Që ata e gurzuan me ta Fa të këtështë refuzuan rahmetin e zotit E refuzuan falë në Allah Gjallat Gjallani Hu dhe pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem i hutuar dhe nga që i ndodhe, një kunë në ngarkua nga kjo që ndodhi diku në gjysmën e rrugës, doku kthyn ata i ku këndall dhe Allahu xhallahu aleyh i dërgoi gibrilin, melekun e shpallës. Së bashku me melekun e shpallës kësaj rande, zbitë një melek i cili nuk kishte zbit më herët. Ai nuk vinte në tokë s'ke shtë punaj me njerëz. Nga se na e dim se Zoti xhallahu aleyh ka krijuar njerëz po ka dhe kresa tjera, ndërtu janë meleket, që janë kresa të nënshruar Allah Gjellewala, dhe ato zbatojnë urna të Allah Gjellewala pa asë një kundërshtim, pa asë një luhati dhe hamendja. Kresa të butat, mirat dhe vatshme, dhe kanë dhe tyrat të ndryshme, Gjibrili është melek i shpalljes, apo Israfili është meleku i fryrës e surit, kur bët kiameta i fryrën, Një mjetë që e bëzot e që e lewala dhe zëri i ti pënë që të gjitha ata që janë tokë të vdesin e pasta i frinë për sëri dhe në gjallë njerëzit Kjo është detyra ati E kemë meleku në vdekjes që të ne është njërë me anë Azraili Azraili së është amën që ka përmër Allah në Koran Në Koran Allah ka meleku i vdekjes Nuk ka amën e Azraili Ka med kjo për feve tjera Por në islam quët me leku i vdekjes, kështu e ku e më nej, me leku i më ut, i tha Allah në Koran. Detyre ati cila është, me ua marë shpirit të njerëzën, kur vjen koha me lejën e Allah gjallohën. E kështu me ratë, me leku të autorizuar dhe të ngarkuar me detyre për me i shkrujt vepre të njerëzën, këramen katibin, ata që kemi në krahëton dhe ata që shkruajnë të racenif, lasim dhe veprojim, e kështu me ratë. E pejgamberit Ali sallallahu alaihi wasallam i erdhi meleku i cili ishte i autorizuar për bieshkët dhe kodrat. Dhe i tha Muhammedit alaihi sallallahu wasallam Jibrile, o Muhammed, ai ishte i ngarkuar, i gjakuosur, i lodhur nga refuzimi dhe nga dëbimi që ja bën. E Jibrili po i thot, o Muhammed, ky është meleku i kodrave. E ka dërgu Allahot e ti në shërbimin tëndë. E ka dërgu në shërbimin tëndë. Kënë është tash argatë të jetë. Nëse ti dëshëranë që kodra që e në rathmekës dhe taifit me i shemë mita kjo e bën këta. E ka fuqinë e ka e pa Allahot gjallë levala. Isham... Ata të kanë gju me guraleca, apo me gurë, e Allahot ta ka që një, një melek që i mjëtë ata me shkëmbit më rajtë kodrave, apo dënë, është këto është e përmbajtja njërit, është i moshtë mlef, keqardhje, mërzi, që ka i banën, pa bigaj një hak, ju tha, besonin zotin, besu ti, leni, leni, leni gurë, asë që ka, u kërkaj pushtetin, asë para, asë gjë, a të ka mund më njësë, po dojmë falë njërë, shumë e kena fejnë tonë, regull, me gjujtë njëri me gurë, pejgambinës e osallëm, meritanin me të vërtetë dënim, ata. ata meritanin dënim, Me për qëfarë, thë pegamiri, sa senë, jo, thë. Ndo është të Allahu Gjallu Ala bëndë që fmitë e tyre të besojnë, njipët e tyre të besojnë, që ka se ishte i përmbajtur, nuk nëzitaj me nëzirë vendim, nuk nëzitaj me marë një qëndrim që mund të kushtanë të në të ardhmen, ishte i përmbajtur. Tha jo, e kështu ndodhe, pikërsh këta që e gurzuan, pikërsh këta që e, e, e, e, e dëbuan, bitë e tyre, Në këtë për i kamer i sallam Edhe dison nga përbëllar që kështë në me gjall E pranun islamin Në fund dhe ka pranun Në fund Ndikon një vjet e gjysë para së me vdek Për i kamer kam i sallamin Mirë për e pranuan Dhe dole e që Dole e që e parashikon të Muhammedi Sallallahu aleyhi vësallam Andaj ishte i përmajtur Kërë që kemi shumë argument në Koran Kemi shumë argumente në hadithe e pejgamberit alayhis salam që flasin për vlerën e të qenit i përmbajtur, do që muslimani duhet të mëkon gjithmonë, domthoni, më i përmbajtur, jo i nxituar, jo i ngutshëm. Në çfarë fusha atje do të jetë i përmbajtur? Dhe a duhet muslimani gjithmonë të jetë i ngadalshëm apo nganjëherë duhet të nxitu? A duhet ndonjëherë të nxitu, të me shpejtu? Apo gjithmonë duhet të mëkon, më qen i përmbajtur dhe i panëzituar. Filimishtë, besimtarit duhet tjetë i përmbajtur mas të nëzitanë në shumë fusha tjetës e ti. Për shambur, nuk duhet të nëzitanë sikuritese këmeret në besimin dhe pranimin e gjithdo lojmi. Ka dal. Jo gjithë qka qka thua të është për një me. O më nëjë veqenë veqenë një veqen, ku vijen nga burime kontestuara që nuk është hera e parë ose hera e dytë çë din me mashtru, din me asnjë lajmë të rremë. Do sot bota është rrezikuar nga nga lajmet e rreme. Lajmet të zdat po shkaktojnë trazira konflikte, konfuzitet mes njerëzve. Çka po ndodh, po dal në fund s'ka qenë e vërtetë atë. Prandaj asnjëherë nuk kemi qenë më të kërkuar dhe asnjëherë nuk ka qenë më domosdoshme që të jemi të përmburrë, mos të nxitojmë në pranimin e çdo lajmi. Ka dalje sofja thëmi ja qarkullon sofia ajo është ka dalë mos merr çendrim për njëri për verifikuar nga burimet e duhura mandje nëse ka nevojë te personat që për të po flitet më shku, do thonë çupto për ti po thuhet, a është e vërtet e vëllap? Ose ta verifikojnë te burimet e duhura. Dhe në formë tjetër. Nga njëri nduot për shembull edhe nga prova personale po i them. Po dhë ikri kështu prova me siguri. Kam dốt që më ard njëri më thon, "Hoxh, kam dëgju që kështu ke thon tash jo valla kurs kom thon." Do i përgjigjë fetare, ti e ke thonë di çysh? Po njerëz tuaj përcjellën kan shtramu. Edhe në fund ka atë që të një të një, ka, që fjalën tunë së njëtë atje është atë. Kurs ke thon këto? Ma njerëz kam prier për më shtramu. Me, me qëllim ose pa qëllim, nga se ka humb përgjithësia e korreksisë. E ke marrë një fjalë emanet për çfarë çut? Ose le e krej. Njëherë kemi bërë një test me disa studenta 15-20 vetë, vetë me një rrëth. Edhe njerë e ka njësht një lajmë të i pari, ka qenë kusht që se cilin vesh në vesht me atregu shokët vetë këtë lajmën atë. Filën feste ku ka boj që shokët, një lajmë të saktum, sa këtumë, sa ma rëndësit cilin atë. Dhe është cilë si lajmë për 5 minuta në mesin një 20 vetëve. Kur ka ard në fillim tash u sill detra që kanë, tash ku më thon çështota. Nuk e komunis la më çështota, po ai tu sill tu sill, se ti ka këtan këaj priese, ka pikpjyte, ka pik, pjyte, pik dal, në fund ka dalë prroll. Andaj ding s'mendo se anë ta pun, ka bën njerëz film. Ka dalë. Andaj është më rëndësish që të jesh imit të kujdesshëm. Kur dikush sill diçka, kur dikush bën diçka, mos u ngut apo. Mos u ngut. Nostaj ka thon pa çëllëm. Nostaj ka më pak mandryshë. Ai keni pa kajra për shembull. Ndodhë ndodh që intonacioni i zërit me vendusë kuptimin e fjales. Apo? Për shambull, me thonë një kush, uh, me intonacion, filoni, hish nuk përden. Për shambull, në të kuptim për në qmimet. Ose me thonë një kush, filoni i dyqysh, për mëdhime që nuk përden. Ose kuptimi gadi si njëtë? i po dalën në të nacionin, dalën, ose, ose forma tjera, dalën që shakë thënë dikujt. Andaj, Allah o thënë Kur'an, ja e ju helledin e amenu, in gja e kum fasikun binebejn, fete bejenu. Nëse vjen njëri që, së është i besu shumë fort kjo përën. Ose, ose, në këtë ko, pak të besu shumë ka. Kur dikush të që si një lajnë për dikën, fete bejenu. Kjo është edukata kuranurëve, verifikani, dëgjani ma shumë verzione, mërni nga më të i përse një burim, pëtë në personë që për bëhet Ek, të e bëhet fjanë, e, kështë më ropë, sot është e mundshme, sot është e mundshme, për shambull, nuk kinoj me ullëtu, për para për me verifikuar një lajmë, më doshë me ullëtu, me netë, me ditë, me shka me verifikuar të lajmë, sot është e mundshme, një telefon, në gjohet që shtu ka thonë, është e vërtit? Kax, ju nuk ashtë, falem njërës e kryvënë, për shambullë. Oda i mos të nëzitojmë në pranimin e qëfar do lojmi, në pranimin e, e, e, e gjithë shkafi që thuët, verifika. E mos beson gjithë shka. Kjo është e kërkume. Që? Ta kemi parasusht e edukata e të qenërët i përmbajtonë ju i nëzituar. Gjithashtu të ndërëzër, nga e që duhet në pas për asyushën këtë aspekt, që besimtaj të jetë i përmbajtur, ju i nëzituar, është edhe kur bje fjalla për mësimin e fesë. Nëso njerë nëzitohen, ende pa i kry do pun elementara, pa i msu do pun filestara, mirë me pun të mlaja, nëzitojnë nëso qështet mlaja atës aktuara që nuk këta ka natyre e kështu në radhë. Po mos u nxitot. Edhe edhe këtu çështja mësoj, sprish punë, po merren, është i fare nditje. Çështjë që mund si më u marr në punë madhore, e ndoshta kë iki problem me abdes. Do të më të pyet për çështjet e abdesit, gabem mësh më pas atë. Çka ka sprish abdesin? Ose namaz për çka duhet të bëj se fizike, për shembull, nuk di na. Atë du to me nzu. A sheh lezon tema e mirë me probleme të vogla e çështet elementore këtit. Mos u nxitot. Boj i përmbajtur, ka dalë, mësa meren, mësa e fin meren, mësa e atë që ty duhet, një ja atë që ty nuk duhet, mësa e atë që ty të përket, një ja atë që ty nuk të përket, falë për atë që të duhet, një për atë që nuk të duhet, e kësë më rratë, boj i përmbajtur. Ka shumë libre në treksat, ka shumë ligjeratë në treksat, ka shumë temas në treksat, jo kretë ty të duhet, jo gjithë që ka thua ty të vyjnë. Ajo sikao thot mundet e vërtet, e sakt, ashtu të është. Po nuk ko për neve, nuk na ka konive. Jemi në një tjetër nivel, na jemi në tjera probleme. Andaj do të më koni i përmbothën këtë ze, më mësu fjalë me Ran. Pyt Meran, pyet pra çka ke nevojë, jo për tema që sken nevojë, mos nxito, mos u ngut ka dal. Vjen shpjegimi i saj. Vjen edhe shpjegimi i saj. Shpjeguan këtë, veç ka dalë. Jo më nxitu, jo më ngut. Gjasë ai çhem son fën parand kur s'kam mësuaft kur s'em son sikur që ndërtimi që bëhet parand ndërtohet dikush ka çef më në njipret me pa me pa katën e 9 hala pandrut dytën të ndë, veç të qesh nënt vetë ashtu që qëtë, u bë s'na qetë u lloqp s'rrënai apo rrin katën e 9 po, pa dytën e 8 s'rrën po po kam çef dysh më pa po po ki çef mos u godë është e boll ka dalë edhe këto mos u lut. A shaj vetën që për dinë edhe këtë punë, a shaj edhe që e kanë dëgjuar këtë çfarë ka dhala, mos u lut. Gjithashtu edhe nxënësit dhe studentat, do të mësuan në mëna më poznit, do të folë prioritete. Me ditë për shembu, çka kanë shkollës, çka janë të obligueshme e çka janë tjera, e këto më ro. Jo më së viti për leximet gjatë majtë të vitit të forma të tjera e gjatë jo elementore të shkollës nuk i dinë ose ose ose ato që jam do të domosdhur për tash është do nuk i den bujë përmbaçur. Sot ka libra shumë, sot ka filma shumë, sot ka dokumentar shumë, sot ka shkrime shumë. Is kim të jap Allahu ymen nuhet ale somaris der këtë mikshura, der këtë mizë. Nu i ka të minimi vjet. Meciap Allahu minimi vjet. O pse kimun si ka et libra mizë. S'kimun si ka shumë Kë ky tema smuj me me temo mund, nuk mund me këtë temë, e pa mund smosh. Boi përmbajtur, mos nxito, merr maçet e duat. Merr maçet përket, merr me punën të tua, kjo është e rëndësishme. Kjo më duhet mua. Ç'kim si më vjen. Çe të tjerat andaj kanë rreth për të debata caktuar që janë për nivel më të lartë, po që debata është më rëndësish, po ju jo për mua e për ty, për do më altas apo. Prandaj boi përmbajtur e mos nxitot të jesh pjesë e debateve, diskutimeve të panevojshme që ty nuk të përkasin. Nuk këm për ty, nuk ke nivel yt as si jemi. Edhe këtu duhet jemi të përmbajtur. Edhe këtu duhet jemi të kujdesshëm, mos të nxitojmë, mos të mos të ngutemi apo. Gjithashtu nga ajo ja që na ka mësuar pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem që mos të jemi të nxitur, mos të jemi të ngutshëm, por të jemi të përmbajtur, është edhe ë Mos nxitimi timit të përmbajtur në çortimin e dikujt. Esha dikon që po bëni punë, mos u lut meherë mi këtyrin çof, ka dalë. Te qëshim ndoshta nuk e din, ndoshta ka bog gabimisht, s'ka dash, dorë dorë, është shumë sene. Andaj ti qasi pak më ka dalë atë. Pyte, mfal këtë që e bura ose ose forma ndoshme, ka dalë. Jo mëre. Me me me, me nxitu edhe, edhe edhe edhe me shpretitme, me, me gjykime, me çortime, me, me dola Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, domethan vdon të mëponi të keqë në mes të njerëzve. Nuk falte më herë. S'ëndëgacim me një katë ato njerëz. Duhet ka vakt pak apo. Jo jo jo çdo të keqë duhet mermë ik. Katal. Kë po ndodhet edhe edhe në mjeksi për shembull, mund të ketë dikush një problem, i thot miku, "Kto duhet më opru?" Po tash si ki pun po prem, duhet pak më vonë. Po ajo është e keqë, po e keqë edhe po duhet pak më vonë me ik është truptë se bonda së periimin përshëm. Ose për shkak të moshës, ose për shkak të gjinë shëndetësore, ka arsye të shumta. Keqet, keqet, hek, po është e keq, po e keq që duhet më hjek, po duhet pak më vonë më hjeko tash. Andaj ka kështu, ngjëra. Kto duhet më për të po dhënë pas dijes, jo emocionet, ju jeni me, me veprumë, emocion, ju jeni me me me me me, me, me veprumë, me me me vulgërizmë, me, me gutik, ka dalë për bojë. Prandaj, ke mundsi më ndyshur më durr, e ndyshon, s'ke mundsi ka dalë me gjuhë, ose kështu më ratë, si kërsa da kam sërë pejgamberi sallallahu aleyhi vësallam. Nga njerë dikush mund e bo një, po një punë, ty doke të keqë, e aso është të keqë, ajo është pikështë e mirë, dhe që anishë kërë për shambullë, prindi e këshullën fëmjën e ti. Fëmjët, si duke të fillim interesanta e këshillë, ma di duke që babas më kuptanë, i thëmë, mos nëzita djalin dëruar, vajzën dëruar, mos nëzita nga se kime kuptu ma vonë se që aja ka qënë pikësht e që të është dashtë. Filim, kërën moshtë re, apo rinia nuk e kuptan madë vjetërnë. Nuk e kuptan fëmiju prinden. Nuk e kuptan i riu madë vjetërnë. Nuk e kuptan dëzënë simsutënë. Nuk e kuptojnë. E vërtet, moshe e bënë. Mirë për pojë thëmë, mësë në dzitani. Bëjë përmbatërë, mësë në dzitani me i nëmvnesu k ti më ordnë ekste mall. Ganiër për shembull, fëmiu nuk e kupton mërzinë e prindit për ta, s'e kupton, po çka që më i mund mërzit, po çka që kemat? Bëhesh atë prind e kupton se paska pas ka pas drejtë që po mërzit atë po. Andaj vinj të gjajën vetë, mos nxito me çortudi kam për diçka që ti ski mund si më e kuptua po. I njëri mëshëm, i dishëm, e bën i veprim, nas e kemi a di që e ka. Andaj do të na se kuptojmë Pse për e bëllë? Bon? Mosë më ngotë, a i din diqka, a i kupten diqka. Kur është i di shumë. Shukon Musa a.s. Musa a.s. Hippi në barkë me Hidrin. Hidrin, një dash një madh i Zotit, gjellë në gjelalu. Ja kështë mësu Allah dëso fëshësia tina. Dhe Allah i tha Musa, shkot të aj, Musa i dësane. Epse Musa qëmë ishte maj masë në Hidrin. Për pegamber për u një lë azmet, për të mlajve ishte Musa i zonë. Mirë po kërëra edhe i madhë mësën për i matë voglit. Herë po edha e që është ma i dishëm, mësën për i dishëm, ma pak i dishëm. Ndodhë kjo! Kur kush është i përvanë për i dikuit etërë. Ton a mësën një njën e pitëetet. I tha Allah musat, shkomë së pakte hidirë atje. Hipën a nije me e kalu detin, e ishën do fukaraj që e këshën një a nije, e hithin gjusë detit një nisi me e prishtë një drast a nijes. Të pjevë prishni as danien. Këtë na morën me na bajt papare, na shërbijnë të pjevë dëmtonanin. Ta kimë marr bash më von çaf punë kësaj punë. Ai se ku, normal, ishim më parë, a është kjo vepër e keqe po, çuaj më bish holkut? Anien. Mir po njëri më aqim kur të bën diçka ka dalë se din diçka, ka pa diçka më sot. E ndodën të solsen në tim, në fund kur u don, nuk vazhduam atutje, Hedri Ul pi a shpjegojnë Musa tazan. A dim pse i bëjsh ato veprime? A dim? Tha Xhidri, "Për shumë shpjegime, për më vësht të para se nuk ime shumë ku për gjitha, tha anijen e prisha, a dim pse ja hiq kani drason? Ai kurri ku drason, nuk rrezikon të muzojë tani, jo, to mambona me mbyt, ket ekipazhin anijes. Po dikemë e dëmtu pa kani, tha, a dim pse e dëmtova anijen?" Tha se në at bregun tjetër është një rat kët anijet, çan të pa dëmtu më me i merke. Ek ta të ngrap, nuk kanë as një tjetër punë poshtë së soi. Apo më me bë mëmet tani pa dëmtuame, ju jo më merr mretë tjesin pa buk. Andaj e prisha vetë pak, me olunani, mëo prishani. Ah, mira poshtë ke poshtë. E po, prisha. Mos u godt ka dalë. Jo ndonë punë që më von shpjegoni, kupton më von. Antaj edhe përfund tua them këtë. Edhe Allahu sakton kanë diçka për ty. Apo e çka mjet ka dhan mos u godt, nuk dihet kur të harri, mos u godt. Nëse njëri ka mundsi ta shpjegojmë ta shpjegojmë më vonë se si ka bëu mirë, e kurse Allahu jallahu ala. Apo shikoj, hetre bën një punë e Musa se kuptojnë dy të njerëzve, apo un ka mundsi njëri më bën një punë e ai tjetër njëri se kupton, tek më unë e marr vesh, mirë e pas ke pos. Njeri me njëri. E ç'së puna njëri me Zotin, aq komunsi Allahu më caktu diçka për neve, se morë vesh, atë do të keq. Mas 50 herë Zoti s'u çojë që buni ashtu se s'i shpakuon puna mirë më bocë shtomën, apo andaj Bin di Allahu xhallahu ala dorzonte buj knuaj me taktimin Allahu xhallahu ala nga se di se ai bin por ti mambir çka ti duhet ta bën. Prandaj kjo është ajo që e bëm të këtë me simptota të lumit këtë botë. Buj për mbotër, mos nxito më herë me çoftun i vendim, mos nxito më me çoftun i çështes së caktuar nga se. Ka mundsi, nuk je dukeku këtu gjithë ta anës. Si e ke kuptuar mi, të mungon dia, të mungon informata. Ni informata ka një është e mjaftueshme, jini më pas çelim ngau me çoftu. Për të diskutuar format me të thonë dron çendrimi me herë me herë. Prandaj nuk duhet të më kom të nxituar edhe në këtë aspekt. Mëherë me kritikohu, mëherë me, me, me qortu. Ka dal po flas kur bëhet çka për njerëzit që të madhishm se na, madhjet ose na, madhpiet ose na. Ka dal dinë ato da diçka. Ata kanë kaluar di për diçka. Ata kanë padishka që ne nuk po shohim. Prandaj po na flasim me të mira. Edhe çanësh në këtë aspekt, mos nxitojm dhe mos të ngutemi, por të mi të përmbajtur në Vlerësimi me saktëtimin e të Allahu xhallahu ala, ngasimit të bindur se Allahu nuk cakton asnjë të keqje për robën e tij. Cakton mirë për të. Mirë, por nëse robi nuk e trajton si duhet këtë provë, ja shkakton të keqjen vetes atij, jo Allahu xhallahu xalalu. Nai bëjmë sherr vetëson, nai bëjmë kaç vetëson, ngasë skemi sabër, ngutemi e prishim punën. Mirë, po, me sabër, me për atër, më bëj sabër, më kon të përballur, vallai se shpreti e kupton se Allahu xhallahu ala, si gjithmonë, s'është era para, si gjithmonë sa këton për një vetë që është më e mira. Pra e boj i përmbajtur edhe në këtë aspekt, i përmbajtur edhe në ato aspekte që i cejka, dhe shumë të tira që kemi në timit të përmbajtur e jo të nëzituar. Edhe mos nëzita në marrjen e aso që nuk ta kanë. Kometarë e që ta ka caktua allo gjëllë uala, e more me rrugë të drejtë ose pa të drejtë. Ajo kometarë, veç ti kime zgjidhë, mënyrës ju kime marrë ato. A da e e mos e mërë haram punizimin nga se ngutia të siltë pasur e të këqia. E shumë të të tërja që kemi nëjmë i kuptu, i përkjemi që të eqepatë të shimë këtë legjiratë para gjumatë me përmanë, e do të vërshdojmë, inshallah, gjumatë e arshme të flasim për këtë vletë të rëndësishme, që në duhet timit të, të përmbajtur, mos të mëzitojmë, mos timit të, të ngutë shumë, por timit të, të matur, si kur që në kam su Allahu dhe pejgamberi s Me kaçpër dofon Zoti o drondësh për lehtë, sallallahu ala muhammedin wa ala alihi wa sahbihi sallam taslimat të më të mëdha.